Епіцентр. Тривалий час ніхто нічого не каже. Це божевілля, зрештою говорить Лені Кларк. Любін знизує плечима. То ти кажеш, що це щось типу бомби? Він киває. Бомби достатньо великі для того, щоб спричинити потужний землетрус на 300-400 кілометрів звідси? Ні, каже Наката. Зважаючи на всі ті розломи, які той землетрус муситиме перетнути, вони мали б його зупинити, як не гори-мури. Хіба що, додає Любін, один з тих розломів уже і так практично готовий ссунутися. Каскадія. Ніхто не каже того вголос, голос. Ніхто й не мусить. Одного дня, 500 років тому, плита Хуандефука Фука зайняла рішучу позицію. З неї було вже задосить. Вона втомилася від того, що Північна Америка нескінченно душить її своєю п'ятою. Тож вона припинила соватися, повисла, вчепившись нігтями, за край та кинула виклик решті світу аби та спробувала її струсити. Поки що решта світу не змогла цього зробити, але тиск наростав уже півтисячоліття. Це лише питання часу. Коли Каскадія поступиться, чимало маб опиняться серед макулатури. Кларк дивиться на Любіна. «Ти кажеш, що навіть маленька бомба, вибухнувши тут, може вивільнити Каскадію. І ти кажеш, що та бомба велика, правильно?» «Саме це він і каже», – підтверджує Брандер. «Та навіщо це, Кенни, старий?» Це якась оборудка з нерухомістю, яку вирішила привернути Азія. Чи терористичний акт, напад на ПМТих. Завжди на хвилинку, – здіймає Долоню Кларк. Вони не намагаються спричинити землетрус. Вони намагаються йому запобігти. Любін киває. Якщо ти підриваєш ядерний заряд у рифті, то спричиняєш землетрус. Крапка. Настільки той землетрус буде сильним, залежить від умов під час детонації. Ця штука просто стримується до тієї миті коли поштовх землетрусу завдасть якомога меншої шкоди на березі. Брандер презирливо пирхає. Та годі тобі, Любіне, хіба все це не надмірність? Якби вони хотіли нас прибрати, то чому б їм просто не спуститися сюди і не перестріляти нас усіх? Любін дивиться на нього порожніми очима. Я не вірю, що ти настільки тупий, Майку. Можливо, ти зараз просто на стадії заперечення. Брандер підводиться зі свого крісла. Послухай, Кене, річ не в нас каже Кларк, не лише в нас, адже так. Любін хитає головою, не відводячи очей від Брандера. Вони хочуть перебрати геть усе, увесь рифт. Любін киває. Чому? Я не знаю, відказує Любін. Можливо, ми могли б їх про це запитати. Такого й слід було очікувати, міркує Кларк. Я ніколи не мала просвідку. Брандер опускається в крісло. Чому це ти усміхаєшся? Кларк стрясає головою. Та так, пусте, не зважай. Ми мусимо щось зробити. Озивається на Ката. Той що ти скажеш, Еліс? Брандер озирається на Кларк. У тебе є якісь ідеї? Кларк знизує плечима. Скільки у нас ще є часу? Якщо улюблін правий, то хто знає. Можливо, це станеться завтра. Можливо, через 10 років. Землетруси є класичними хаотичними системами, а місцева тектоніка змінюється щохвилини. Якщо горлянка сунеться бодай на міліметр, то наслідки можуть різнитися від поштовху до землетрусу такої сили, що буде співмірно ядерній катастрофі. Можливо, той пристрій низької потужності, з надією припускає Наката. Він розташований далеко, і вся та вода може погасити ударну хвилю, перш ніж вона досягне нас, хіба ні? Ні, заперечує Любін. Але ж ми не знаємо. Еліс вириває її брандер. До каскаді майже 200 кілометрів. Якщо ця штука може генерувати сейсмічні хвилі, які достатньо сильні, щоб з такої відстані вивільнити зону субдукції, то ми тут тієї хвилі не переживемо. Може, ми і не випаруємось, але ударна хвиля розірве нас на шмаття. «Можливо, ми зможемо якось її знешкодити», – каже Кларк. «Ні», – безбарвно, але твердо відказує Любін. «Чому ні?», – цікавиться Брандер. «Навіть якщо нам вдасться подолати першу лінію оборони, то ми побачимо лише вершину тієї конструкції, найважливіші частини сховані глибоко в її осерді». Якби ми змогли потрапити всередину на вершині», тоді ми могли б дістатися до... І Є чимало шансів на те, що та штука запрограмована на придушену детонацію в разі, коли в ній коприсатимуться, мовив Любін. Крім того, існують ще інші такі конструкції, яких ми не знайшли. Брандер підводить погляд. А звідки ти про це знаєш? Вони мусять там бути. На такій глибині знадобилося б майже 300 мегатон, щоб створити бульбашку принаймні пів кілометра в діаметрі. Якщо вони хочуть прибрати... Будь-яку значну частину рифту їм знадобляться численні заряди, розподілені по чималій території. На якусь мить западає тиша. 300 мегатон, зрештою повторює Брандер. Знаєш, я передати тобі не можу, наскільки сильно мене стривожив той факт, що ти знаєшся на таких речах. Любін знизує плечима. Це основи фізики. Вони можуть налякати хіба що цілковитого невігласа у математиці. Брандер знову підхопився, а його обличчя опинилось. Усього за кілька сантиметрів від Любінового. «А ще мене нев'єбедно починаєш тривожити ти, Любіне!» Сидить він, крізь тиснуті зуби. «Хто ти, блядь, взагалі такий?» «Майку», – починає Кларк. «Ні, я блядь, справді хочу це знати. Нам ніхуя про тебе не відомо, Любіне. Ми не можемо на тебе налаштуватися. Заради тебе ми продаємо суходільникам ту свою нісенітну історію, а ти ще й досі не пояснив нам, чому і навіщо. І отепер ти заговорив, не був якийсь сраний таємний агент. Якщо хочеш тут керувати, то так і скажи. Лише обличці забавки у дусі людини без імені. Кларк робить маленький крок назад. Гаразд добренько. Якщо він думає, що може задиратися з Любіним, то нехай покладається лише на себе. Однак Любін не виказує жодних ознак агресії ані зміни в поставі, ані зміни в ритмі дихання. Його руки залишаються опущеними донизу і не стискаються в кулаки. Коли він говорить, його голос спокійний та рівний. Якщо від цього тобі неодмінно покраще. То просто зателефонуй нагору і скажи їм, що я досі живий. Скажи їм, що ти збрехав, якщо вони. Очі Любіна а не, трохи, не змінюються. Вони продовжують дивитися тим самим безвиразним білим поглядом, а тим часом плоть навколо них зненацька починає посмикуватися. І от тепер Кларк бачить усі ті сигнали. Легкий нахил уперед, тонке, мережеве вене, сухожиль на його горлі. Брандер також їх бачить він нерухомо застигає на місці. Не наче пес, заскочений світлом фар. Бляха, бляха, бляха, та він зараз вибухне. Але вона знову помиляється. Хай яким неможливим це видається, але Любін розслабляється. Що ж до твого зворушливого бажання пізнати мене краще? Кен недбало кладе долоню на брандерове плече. То ти навіть гадки не маєш, як тобі пощастило, що воно не справдилося. Любін приймає руку і робить крок у напрямку драбини. Я пристану на будь-яке ваше рішення що не передбачатиме коперсання у конструкції нашпигованій ядерною вибухівкою. А тим часом я вийду назовні. Тут стає занадто тісно. І він зникає в отворі у підлозі. Більше ніхто з рифтерів не рухається з місця. Звук заповнюваного водою повітряного шлюзу видається особливо гучним. Господи, Майку! Зрештою видихає Лені. Звідколи це він тут керує? До Брантера, схоже, почасти повернулася його бравада. Він кидає сповнений ворожості погляд, у бік нижньої палуби. Не довіряю я тому уйобкові. Байдуже, що він каже. Мабуть, просто зараз налаштовується на нас. Якщо й так, то навряд чи він вловить щось таке, чого ти ще не прокричав йому в обличчя. Послухайте, каже Наката, ми мусимо щось зробити. Брандер здіймає догори руки. А який ми маємо вибір? Якщо ми не знешкодимо тієї сраної штуки, то нам залишається лише або забратися звідси під три чорти, або сидіти тут і чекати, поки нас спопилить до щенту. Це, якщо хочете знати мою думку, не дуже складне рішення». «Хіба?» – зачудовано думає Кларк. «Нам не можна випливати на поверхню», – наголошує Наката. «Якщо вони впіймали Джуді, то триматимемося при самому дні», – каже Брандер. «Правильно, надуримо їхній сонар. А от кальмарів нам доведеться залишити, їх буде занадто легко відстежити». Наката киває. «Лені, що?» Кларк підводить погляд. Брандери знакато витріщаються на неї. «Я нічого не казала. Ти маєш такий вигляд, ніби не схвалюєш цього вибору. Майко, до острова Ванкувер 300 кілометрів, щонайменше. На подоланні цієї відстані без кальмарів може піти більше тижня. І це, припускаючи, що ми не заблукаємо. Щойно ми відпливемо від рифту, наче компаси справно запрацюють. І до того ж це доволі великий континент, Лен. Нам доведеться насправді дуже постаратися аби на нього не натрапити. А що ми робитимемо, коли до нього дістанемось? Як ми подолаємо смугу?» Брандер знизує плечима. «Атож, судячи з того, що нам відомо, біженці можуть жерти нас живцем, якщо до того трубки в наших легенях не заб'ються усім тим лайном, яке плаває там коло берега. Але, Шлен, невже ти справді хочеш радше ризикнути та випробувати свої шанси, залишившись поруч із ядерною бомбою, на якій вже цокає зворотний відлік?» Не сказати б, що у нас море можливостей. Саме так. Кларк знімає одну долоню, показуючи цим жестом, що здається. Гаразд. Твоя проблема, Лен, у тому, що ти завжди була фаталісткою, проголошує Брандер. Вона усміхається на ці слова. Не завжди. Залишається ще питання харчів, озивається на ката. Якщо ми візьмемо із собою достатньо для цієї подорожі кількість їжі, то це суттєво нас уповільнить. Я не хочу залишати це місце усвідомлює Кларк. Навіть зараз? Ну хіба ж це не дурість? Не думаю, що нам треба аж так дуже перейматися через швидкість, каже Брандер. Якщо ця штука вибухне у наступні кілька днів, то кілька додаткових метрів за годину однаково не принесуть нам жодної користі. Ми могли подорожувати без нічого та добувати їжу по дорозі, міркує Кларк, відпустивши свої думки у вільне плавання. Джері непогано дає собі з цим раду. Джері, повторює Брандер, зненацька знітившись. На якусь мить западає тиша. Станцію Біп проймає трем від тихого далекого плачу любі нового пам'ятника. «О боже!» – стиха промовляє Брандер. «Щасом та штука справді починає діяти тобі на нерви».